البلد کې اعمال صالحه ذکر کوي بل قسم د سوره انشقاق چې انسانه مهنت وکړي ترغيب اعمال بغیر د مهنت نه نكيږي او دا وي مشر اصول بیانوي چې هغه خلق مشرقی په صحیح طریقه یا په غلطه طریقه نو اصول بیانوي د دنیا د د دې ژوند او اخیر که بیاد عمال و صالح و ذکر و بشارت بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسمو بیاد البلدی حاجت نشته بیام گواکو ما دا خار دا مکی استاب محنت باندی استاب مشقت باندی چه دا خار گوادی چې تا دا اللہ دا دین دا کمی قربانه اکدی نو دا مکبس بس پا دی باندې نو دا ستامه محنت ته ولې او ان تحلم به البلد تر دې پورې چې ته حلال ګڼل شوې په دې خار کې چې مشرکین اعلان کړو چې که په حرام کې خووی وجن خیر دوینه اتوي کې ال تاسو ما شي وینم څوک نشي ته یو له اخو حرام ده او د پیغمبر د پاره غحل جوړ شو چې نه خیر د زده د حرم حرام دستا دا دا غي مشقت انتها د کنه ته حلال ګل شي په دې خار کې قتل او والدين و ما ولدا او زګوا کومه مشقت د زی او د پلار د پلار او د زی ابراهيم عليه السلام, علیہ السلام. او اسماعيل عليه السلام چې ستنه مخ کې ډیر مهنت کړو او داکور عبادت کړی بیت الله او ورپسې بیاستا ست مشقت او مهنت لَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ دا پا دیگا واکم چه پیدا کرده انسان پا محنتا و پا مشاقت کی اینه د پارا که نا و دا فیه ولی راود دا لام پا زیبان دی دا دیده پارا چه لام کی دمرا کمال خونشتا فی دیتا وی چه بلکل تی نوز گاری گه نوزی تینا طول امر دی پاکی تیر شی ترمر گا پوری محنتا و محنتا و فی كباده ایا حساب او ګمان چې انسان ان لن يقدر علی احد چې قدرت نشته په باندې د هیڅ چا داغه وخت انسان خي چې د خلقو زانه مشرکړې دي او صحیح مشرین کوي مال به زای لا گئی هغه څوک تاسووي ایمان سره چاسکار نشته مزه مشرکړې زموخه د چارسکوما څنګه الله یې تقدر علی احد تبا لوي څ سره وسوک تاسو نه کوي یقول وای اهلک تمال اللبدا بیا دا ما دور هغه ځای پول پل وی جوړ کو دورا مې هغه ځای دورا ما سره رسید وای چې ما خرج ک مال ډیر او خزانه کې وې سنشت په خلقو له مونږه لري جوړ کړی کوسي جوړ کړی د ما دې ټول کور ته ورې اي حساب دې ګمان کې الم يرهو احد چتا سوک نويني کبنديان دینوي نو الله دینوي ني ني تا لري سوکو الله دې يقين نشتا الم نجعله عينين ولسانن وشفتين وليمنور كړي دي انسان لا دوسترګي او ياجب او دو چې کار کونم مخکې ګوره سوچو سترګ سرشته که نه اوګوره چې دا ځای د خرج دی که نه دی د خلکومال ځای نهې امانت ځای نه کې ب ای خرچنممه کو دو درې کوور او غې ته روټ پوښ کړي د هغې روټته ساجه دا ټول د د پااره چې زما کاون دی که نه او دا نور ستا قوم نه دی بسو صرف توبسرتو دغه استحکام نو دا عمل دزیده یا دعمل دزیده بس ته نظر کوا فکر کوا چې کوم د خرج زاین او غزا کی ولیسانن اوجب مو ورکلی واو شفاتین او دو ذوشوندی توب خبره نه کوي خلق سرا توب خلق او تو دایت هدایت نه کوي زمو شرداکاری کنهخه چې کوم زیدو وینای نو خبره وکای چې کوم زې نهی فکار نو خاموشی وکای او آسان چل دی چې شونډه بندي کی بیا خبرې نه کیږي او چې کلاوي کنه بیا خبرې کیږي چل می ته او کنه دا سترګې مې هم درکړې وي ای اختیار مې درکړیو چې کوم د کتوز ای کور ترالې نو ګوره خو نه غوړ نه وي چې بیرل لوري نو بیا سترګې بندي کا ها محرمات دي داسته اختیار نو وهذین او النجدین او ہدایت کړو موږ د تا د دو دواړو لارو لار, لار د کامیابیو چې د جنت لار ده او لار د رسوایم چې د جهنم لار ده فلق تحمل عقبتا پس د ندن نه وته په مهنتونو په مشقاتونو کې د کارو نکوه الله وي کارا چاو کو چې په سختو سختو ځایونو کې ورننه وته او او په ځان یې دا پروانه د ساتلې ښه ولید مخلوق خدمت چکه نو خامخاته تبا تکلیف رسی سکه خبري کي سکه بسکي توانيكيږي او پکي خو تب کار کوي کنه یو دمانه پس دنه دنه نه اوته پسخته کي او يا اونر رسي دو اغه غر د ثواب ته او ما درا کمل عقبا او سو پوک تعالی را چې صداغه عقبا اغه گاټي اغه غر چې خلق پیږي فک ورقبتن عزاد ول د غلام د دا د ډیر لوی ثواب او اجر ده چې باندې اخلاص کړی د غلامه نه او ایتام فی یومین یاخرق ورکلی پاغر وزوزی مسغبتن چې خلق پکې اوګي نو د یومیر وزل زور راغست نو الله وی هر هر ورځ د خیرات تا, تا اوگے او چې تا ته پکې اوګي او تګي او محتاج املاوشي یتیمان زامقربت یتیم تا چې خاون چې خپلوان دي او مسکینان زامتربا یا غا مسکین تا چې اډوزین اشتریب خاورو کې پروت دي د دې تا پوسوکا ته د دې لپاره خلق او مشرکله چې د دې غریبانو یتیمانانو چې غي پس باندې سوسو تیریږي کم کم وخت په تیریږي رزق نمومي او ته چې دې نو ته مشرکانه او چه سرسایا و صداقه ور که ناکس بیاداتا پوس که مولان تانگه چه را بخور غریب بایی او که نتخو نور سنوی نیکنه خو و بد دشتاد او خوین دی دی ارونه دی و پلخ پلوان دی او نوری اتیمانان خلاس چو پا ملکی نیر دحال لگا ذامت رب ثم كان من الذين امنوا او بيذا مشر دا باغ مشري چې صحیح مؤمن مسلمانې عقیدت توحیدی وتواصو بالصبر وتواصو بالرحمه او وصیت کی خلق ته صبر سره تسلی ورکي هر چا لره کل ہسپتال تمند کل بل پلاوي وتواصو او وصیت کی خلق ته الله دې مهربانه چلہ چل بخير کې الله برحمو کې پیصلی السلام په جېل کې دا وخت ډېر کله وکنه ولاي کا اصحاب المیمنا دا کسان خی طرف ولذي جنتیان یاندي او کسان چې کفر وکوزم پایتونو باندې هم اصحاب المشامه دا غس طرف ولذي الیم نار او مقصدا په دې باندې به د جهنم جوخلې شي